dirian Aruti la sindikatuko Ordezkaria, kaixo, egunon, Kaixo, egunon bai. Bueno, eh lenik eta behn nola iragan dira, greba orokorronen lehenengo orduak be bidasoazko alde hontan, eh, jakinda zuen lehenengo hitzordua izeko 7 zela eta bueno, ba industriakuenetatik e, ibilizaretela bereziki. Bai, ba bueno, e, hain zuzen 7etan hitzartu dugu denon arteko lehenbiziko galdi hau eta e, gabirean ibili gara, gabirean tentxio uneak eta bizi ditugu batez ere hasiera partean baina bueno, jende desente bat zen, e, berroita mar bat lagun edo baginen eta, eta lan politain dugu gaina e, e, ertzainik ez dugu topatu, e, gero azaldu dira bai eta gure atzatek gibili dira baina bueno, gero handikan hori, ba, ugaldetxoen ere egin dugu, e, badakigu lan e, Letxun borro nire ibili direla, e, beste kide batzuk, eta, eta txingudi merkadonein gure nire aritu gara, eta bueno, bai, neko, neko ongi ibili gara bai. Bueno, e, grebaren jarraipenari dago kionez, lehenengo ordua huetan, mm -hmm. e, datuak horrendik e, guztiak ez ditugunean bilduak eh biskarbate zuek dituzuten e, bueno ba datua izango ziren edo Bai ba bueno badakigu aurretik ere ala erabakia zegolako enpresa batzuk e, auzo handiak direnak kafe bezelako enpresak adibidez e, itxi egin dutela e, ordutik aurrera orokorrean ba greba eskubide norbanakoaren eskubidea da eta ordun e, badira enpresa desentetan unialko honeta e, jende desentek e, greba egin duela oraindik ez da euskagutatu ofizial geiegi baino baino neuki bezala helarazeko dizkizu. Zagantzak ego hori bai, oribai, e, aurreko gerbetan e, bezala, baita irakaskuntzan jarraipen handia izan du, txingu edikaztolan esaterako, uneko iruro eta bosteko e, jarraipen batekin irakaskuntzan, e, bueno, ba, eta administrazioan baita ere ikusten dugu. Bai. Eben aurkitzan gana, San Juan plazan e, irungo doletxeko langia baita ere krebarekin batekin dutela, Horren berri baita ere baduzu ez da? Bai, bai, egia da irakaskuntzan e, grebak, bueno, e, onarpen handia duela eta jende asko e, grebara, e, bueno, grebariekin diola. E, Mondragon Unibertsia ere ikusirik hemen badugula jen kampusa, jek ere, izte erabaki dute, e, langi jen eko laro gehieta esango nuke, ez zela e, grebarekin batek gindu. Eta, eta bai, gainontzeko administrazio publikoari publiko honeko zer E, zera, e, bueno, erakundetan ere, e, bai, greben handi shamar da bai. Bueno, bukatzeko, mm -hmm. e, Irunen e, gaude eta bueno, ba, aurreko eh beste grebetan ematen den e, irudi berdin ikusten dugu, ba, komertzio txikia oraindik kostata, mm -hmm. eh, kostatzen saiola baitare grebaren e, jarraipena egitea, ikusten ditugu komertzio desente irekiak e, direla egia san da baita ere batzuk, eh, itxiaken badaude, pizka bat e, zuek seira e, aurketa egiten zut da gorriburu edo. Bai, a egia da azkenean merkatar da gune txikiak direla en e, prekarizazio prozesu honen e, e, bueno, pairatzaile handienak edo gehieng jasaten dutenak eta orduan askotan bueno, jendeak ideologia eduki edo ez e, e, zailtasunez egin diezaioke aurre hilabeteari sarritan eta eta bueno, e, da askok esaten digutela, eh? beste gora batean baleu da segurazki e, greba izango luke eta, baina bueno, gu konbentzitu berditugu esanez badauzkatela, e, nahiko arrazoi eta eta, eta, eta nahiko eh konbentzimendu horta greba egiteko eta gurekin kalera ateratzeko. Ona askan bat orain bai, eh, manifestazioaren ondotik mm -hmm. eh, partean, e, bueno, zer, zein izango zen e, pa planteamendua do. Bai, ain ja, zuzen e, E, bueno, Donostian badago greba e, bueno, gunez berdineetan hasiko e, dena amabiak ama laurden gutxetatik aurrera eta amabitardiak bitarte gero greba amabitarditan ja sakonki landuko duko dugu Donostian e, eta arratsaldean hemen e, e, zera bebi dasoa ontan e, e, mendeluko biribilgunetik ondarri bitik atera eta irungo San Juanen parantzara e, luzatuko dugun manifestazioa antolatu dugu e, ahi albez egin giendetxuen hau anda de ja naiko genuke eh badakigu jende de jente dela eta hortarako prestatzen ari gara. Sortu hontan izango da mobilizazio hori. Bai, e, e, hasiko gara horrekin eta eh helburua bada Seitarriak Aldera edo San Juan Plazan eh amaitza bai. Bueno, Adrian, gozi horrekin galdetzen ga askar mila.